Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 2. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos și pe El răstignit. Eu, însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur.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 căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, din potrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci, cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos.